Wölferadio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still got Phase 2, North in the complete defense. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferradio. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir sind natürlich alle gut drauf und entsprechend haben wir heute eine launige Ausgabe des Wölferradio. sprechen natürlich nochmal über das 3 zu 0 gegen Mainz, da habe ich mir besondere Gäste wieder eingeladen, aber wir gucken natürlich auch nach vorne auf das Spiel gegen Mönchengladbach und da habe ich mir mein Pendant eingeladen sozusagen vom Vollrauten-Podcast, nämlich den Olaf nordweg Experte für die Borussia. Nichts zu meckern. Der Ball läuft gut durch die Wolfsburger rein. William schickt jetzt wieder Yannick Hermes Trick auf brecker Der spielt und sieht, Yannick, äh, sieht Maximilian Arnold. Der hat Platz, der schießt und Tor! Tor für den nicht... Es geht War! los, hier. Besser geht es gar nicht. Uh! Maximilian Arnold, der zielt das ein. Schön aufgelöst die Seite, ja. Maximilian mit den und der mit seinem linken Schuss. Wissen wir alle, damit er guten linken Hammer hat. Schön, freuen wir uns. 1-0 für uns. Lenny, besser geht ja, es besser nicht. nicht. Ja, so hat's geklungen am Samstag, Wölfe Radio Arena Live mit Roy Preger, unserer Vereinslegende. Dem hat das sehr viel Spaß gemacht, uns auch. Und tolle Geschichte, dass wir das zusammen kommentieren konnten. Meins ist ja mit Roy immer so eine besondere Geschichte. Also hat Spaß gemacht, hören wir gleich noch ein bisschen mehr von. Aber erstmal hatte ich ja gesagt, besondere Gäste habe ich mir für die Sendung heute eingeladen. Und das ist zum einen, ja, mein Kollege, mit dem ich auch schon Wölfe Radio Arena live kommentiert habe, unter anderem das verrückte Spiel in Freiburg. Und das ist Jan Schildwächter. Grüß dich, Jan. Moin, Lenny. Na? Na Ja, und dann auch einen sehr äh, interessanten Premierengast heute hier. Äh, er ist äh, Betreuer, Zeugwart, ich, er hat gesagt, ich darf ihn nennen, wie ich möchte, nämlich bei unserer frauen bundesligamannschaft mannschaft und das ist Kulle Schmidt, grüß dich. Grüß dich. Ja, war ja schon eine lustige Geschichte mit dir, deswegen wollte ich dich unbedingt eingeladen haben, weil du hast ja im Trainingslager ordentlich abgeliefert, sehr unterhaltsam. Du hast die Flachwitz-Water-Challenge mit den Mädels gemacht, die haben sich Richtig? ordentlich... Bist, hätte ich jetzt fast gesagt, wie du. Ja, also haben ordentlich, haben ordentlich Wasser gelassen. Ah, die nee, ist auch nicht richtig. <lacht> <lacht> das ist egal. Auf jeden Fall. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ganz kurz? Ähm, naja, also grundsätzlich war das eine Idee unserer Medien- und Kommunikationsabteilung. Ähm, und das ist immer so, im Trainingslager sitze ich meistens mit denen beim Essen am Tisch. Und dann haben sie so, haben ja immer so einen Katalog, was kann man da mal machen, um so ein bisschen Input für, für die sozialen Kanäle zu, zu liefern und dann kam es auf die Geschichte und da ich ja so als kleiner Spaßvogel durchaus bekannt bin, haben sie gesagt, ja mach du das doch. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Wer hat sich da besonders gut angestellt? Habt ihr eigentlich Sachen rausgeschnitten? Fällt mir wir haben viele Sachen rausgeschnitten, also ich lebte da ja von meinem, in Anführungszeichen, Gagschreiber das Also ich bin halt ein Mensch, der, der sich schlecht Witze merken kann. Beim VfL hat man Gagschreiber ich ja, verstehe. Ja. <lacht> Der Kollege aus der Presseabteilung hatte mir dann mal so eine zwei rübergegeben, also ja, eine längere Liste gegeben und äh, da habe ich mir dann die besten ausgesucht und habe die dann vorgetragen. Und das war auch nicht gestellt, also die sind wirklich. Nö, also die Mädels kamen. Wir haben angefangen, haben uns an den Pool gesetzt, noch alles aufgebaut und äh, die Mädels kamen, die wir vorher ausgesucht hatten und die wussten eigentlich überhaupt nicht, worum es geht und haben gesehen, ich habe einen Zettel in der Hand und da steht ein Glas Wasser und ja, dann ging es los. Ja, und es äh, ist trotzdem schade, dass du nicht meinen Lieblingsflachwitz erzählt hast. Was bestellt ein Maulwurf im Restaurant? Ein Drei-Gänge-Menü. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Ähm, <lacht> wenden wir uns wieder den ernsten Dingen des Lebens zu und kommen auf das Spiel zu sprechen. Ja, <lacht> 3-0 gegen Mainz. Jan, mit gerechnet vorm Spiel? Also das, das war so ein gutes Ergebnis zu Erzielen. Also ich habe schon damit gerechnet, dass wir das Spiel gewinnen. Ähm, vor allem auch mit, mit dem, mit dem äh, Freiburg-Spiel im, im Hintergrund. Ne? Da haben wir schon gut offensiv gespielt, waren hinten noch ein bisschen wackelig, hatten ein, zwei Dinger dabei, die wir hätten abstellen müssen, um einen äh, Dreier mitzunehmen. Also ich würde schon sagen, dass, äh, dass wir das Ding äh, auch verdient geholt haben letztendlich. Wobei ich auch gesagt hätte, das wäre so ein typisches Spiel gewesen, das hätten wir letzte Saison noch verloren. Ähm, Dosenöffner war das 1-0, auch wenn wir nicht gegen Leipzig gespielt haben, aber ähm, ne, es, es, nach ist Nach so. vier Minuten, letztendlich, haben wir gehört, gerade auch äh, bei, bei Wölfe Radio Arena Live. Coole, konntest du sehen das Spiel eigentlich, oder hast du hast dich nochmal schlau gemacht hinterher? Du bist ja auch mal viel unterwegs, ne? Ja, wir waren in der Tat wieder unterwegs, wir waren da auf dem Weg nach München, also die Dieses Ereignis in München... Ja, erfolgreiche Dienstreise, reden wir nachher auch nochmal drüber. Können wir jetzt an dieser Stelle <lacht> erstmal verschweigen, wollte ich sagen. Aber okay, <lacht> ich stelle mich natürlich der Sache. Aber, ähm, nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe dann ähm, das Spiel im Ticker verfolgt, aber dabei blieb es dann leider auch. Also ich habe aber mit dem Sieg gerechnet, muss ich zugeben. Also was heißt zugeben? In unserer VfL-internen äh, habe ich 3-2 getippt. Lag natürlich daneben, aber ähm, wichtig sind die Punkte. So sieht's aus. Und ja, mit den Punkten und vor allen Dingen auch mit den Toren, wie sie letztendlich zusammen, äh, zustande gekommen sind, kann man insgesamt, glaube ich, sehr zufrieden sein. Ähm, insbesondere, ja, das 2-0 war, glaube ich, so ein bisschen vorentscheidend, logischerweise. Zwischendurch hat mir es dann nicht so gut gefallen, haben auch in der Übertragung thematisiert, dass wir da so in den Verwaltungsmodus geschaltet haben, aber dann... 2-0, Handelfmeter, Videoschiri-Beweis wieder für uns. Du bist es doch aus Freiburg, Jan. Ja, ja. So. War aber, war aber berechtigt oder hättest du jetzt als gegnerische Mannschaft gesagt, äh, Handspiel? Nee. Also ich habe äh, die, die Bilder nach dem Spiel auch nochmal gesehen, beziehungsweise die Bilder, die Das Mainzer, ja die Mainzer Sportführung halt auch, auch, auch abgeliefert hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also viele Diskussionen, fand ich da, gab es eigentlich nicht, was diesen Elfmeter angeht. Ne? Es wird klar zum, äh, mit, mit dem Arm zum Ball gegangen, also eine klare Bewegung dazu und ähm, dann ist es ein Elfmeter. Und ich bin auch der Meinung, du sagtest das gerade mit dem Verwaltungsmodus, das ist mir auch stark aufgefallen, dass wir, ähm, ja passiver geworden sind, dass wir Mainz haben kommen lassen, meins damit noch ein Stück weit ins Spiel kommen lassen haben, aber letztendlich muss ich auch sagen, ist aus, diesen, aus dieser sichtbaren Überlegenheit nicht viel Zählbares bei rumgekommen, also weder viele Großchancen noch irgendwie, dass, dass wir hinten wirklich wirklich böse geschwommen hätten und ich sage mal, wenn, wenn Wout den, den Ersten gleich macht, ähm, dann steht so oder so 2-0, auch, auch ohne den Elfmeter. Ja und wie es geklungen hat in der Übertragung, das hören wir uns jetzt mal kurz an. Ja, in Freiburg hat er super geschossen, wirklich platziert in die Ecke, also ohne Kompromisse. Ball enorm reingeschossen, ja. da willst du mehr. So, der Ball ist freigegeben. Jetzt in diesem Moment, Wout Wichost schaut, läuft an, schießt und... Tor! Ja, Tor! Tor! Tor für den VfL Wolfsburg. Zwei 2 zu 0 für den VfL. Und Torschütze mit der Nummer 9. Und da haben wir das 2-0, wir gesagt haben, wir müssen zwei Tor machen in der ja? ja, Wout war ist gar nicht so im Spiel gewesen, fand ich. Natürlich wieder viel gearbeitet, aber nicht so in Szene gesetzt worden von seinen Mitspielern. Letztendlich aber dann doch wieder als Torschütze erfolgreich und kommt immer noch um seine gelbe Karte rum, dass er ausfällt. Das wäre echt bitter, wenn er ausfällt da vorne, Aber dann wird es echt, glaube ich, ein bisschen schwierig. Unterm Strich war es dann aber so, dass man nach dem 2-0 nochmal deutlich befreiter aufgespielt hat, dass man tatsächlich dann auch mal Hackespitze 1, 2, 3 gesehen hat. Das war auch sehr, sehr ordentlich, was da gespielt worden ist. Ist das dieser klassische Punkt, Jan, würdest du sagen, die Nummer, da kommt dann das Selbstbewusstsein zum Tragen, das ist dann tatsächlich auch eine Truppe, wenn du dann so ein Mimini nochmal einwechseln kannst, spielerisches Element, dass dann die Mannschaft davon auch tatsächlich profitiert und auch weiß, was sie kann und dann nicht nur sozusagen jetzt ins, vom Kämpferischen dann auch tatsächlich ins Spielerische kommt. Definitiv, das ist genau das, was ich eingangs schon erwähnt hatte, dass man ähm, durch, den, durch den guten Tabellenstand, den man jetzt hat, ähm, eben auch befreiter aufspielt ne? und eben auch das, was ich meinte, wir, wir hätten das Spiel vielleicht in letzten Saison, so wie es gelaufen ist, noch verloren, beziehungsweise nicht die drei Punkte mitgenommen. Und das ist exakt das, was in dem Fall zutrifft. Du, du kannst befreiter aufspielen, du traust dir selbst mehr zu und man ist dann nach dem 2-0, ich sagte es eben auch, wenn Wout den vorher schon reinmacht, diskutieren wir auch nicht über den Elfmeter, dann steht so 2-0 und du bist danach ziemlich, ja, hast ziemlich noch auf das Dritte gedrängt, hast es dann gemacht, um es letztendlich komplett unter Dach und Fach zu bringen. Und das war, das war spieltaktisch schon, schon eine sehr reife Leistung, würde ich sagen. Ja, meins aber auch tatsächlich überhaupt nicht zwingend, beziehungsweise äh, gefällig bis zum 16er, möchte ich mal sagen. Ähm, aber lass uns dann nochmal, ich mache das ja mal ganz gerne hier, auf die ja, Spielstatistik gucken. Und äh, ja, das zeigt insgesamt, dass der VfL da durchaus reife Leistung abgegeben hat. 16 zu 12 Torschüsse. Zweikämpfe waren ja knapp für den VfL, aber halt auch gewonnen. Ballbesitzphase auch ein bisschen mehr. Also tatsächlich ne, und knapp an der 80 Prozent, was man so die Passquote angeht. Also das sind alles ordentliche Zahlen, würde ich mal sagen. Ich gucke ja immer sehr gerne auf die Frage, hat der VfL genug Kilometer abgespult? Denn meine These ist, gewinnt, äh, macht der VfL mehr Kilometer als der Gegner, gewinnt er das Spiel? Ja, und auch gegen Mainz war so, 118 zu 116 Kilometer und auch mehr intensive Läufe, das sind alles so Zahlen, wo man sagt, ja, da kann man auch ein gut absolviertes Heimspiel dran ablesen. Kulle. Da guckst du, ne? Ja, da gucke ich. Du fragst natürlich jetzt den absoluten Fußballexperten schlecht schlechthin, aber naja, klar, es ist so, wenn du, es ist halt ein Sport, wenn du dich nicht bewegst. <lacht> <lacht> <lacht> das Problem? Du meinst, Fußball ist ein Laufspiel vielleicht? Ja, naja, es ist ja, also ich sehe jetzt hier Gott sei Dank kein Phrasenschwein, aber ja, ja. Ähm, na klar, wenn du Einsatz zeigst, äh, spiegelt sich das auch in deiner Leistung wieder. ist ja ganz klar. Genau, und das, die zeigt der VfL in dieser Saison besonders. Also das wollte ich damit an dieser Stelle nochmal herausheben. Das ist das, was ja auch Bruno Labadier immer mehr sagt, dass man da viel investieren muss letztendlich. Und äh, ja, die Mannschaft belohnt sich. da Was vor allen Dingen auch, Jan hat es gerade angesprochen, ein Unterschied ist, glaube ich, auch zur Vorsaison, wo man dann vielleicht ansatzweise mal was auf die Reihe gekriegt hat, aber dann eben sich nicht belohnt hat, weil es dann auch nicht hinten rausgepasst hat. Aber wie gesagt, da kann man, glaube ich, nicht meckern. Und wenn sogar... Robin Knoche in seinem 150. Bundesligaspiel ein Tor macht. Ich meine, er hat ja gegen Freiburg eigentlich auch gesprochen, ist ja zurückgepfiffen worden, getroffen und äh, hat er dann äh, jetzt sein Tor nachgeholt in dem Sinne, im 150. Bundesligaspiel und äh, sozusagen mit Maximilian Arnold getroffen, aus dem eigenen Nachwuchs äh, die Tore erzielt sozusagen. Also ganz, ganz äh, tolle Geschichte und das dritte Tor müssen wir uns natürlich an dieser Stelle auch nochmal. machen. Ich glaube, es ist ein großer, äh, großer Verdienst von Bruno Labbadia, wie die Mannschaft auftritt, ja, wie die Mannschaft jetzt sich unterstützt, wie die Mannschaft jetzt äh, emotional Zeit. Ja, Maximilian jetzt schießt von 16 Metern. Schöner Schuss. Oh. Und jetzt der Ball ist noch eins. Jani ja, Gerhard hat Gut, Zeitfallzieher. Janik. Robby Knoche vor die Füße. Der schießt. Robby! Oh! 3 0. Was denn hier los 3 0 ist das geil. Das macht Freude. Der Vorfeld von macht Freude. Der macht uns große Freude. Und Robby Knoche macht den Deckel drauf. Da legen wir jetzt mal fest. 3 zu 75. Spielminute. Ja, besonders schön ist, dass man als VfL Wolfsburg sozusagen seine Saisonziele eigentlich mit diesem Spiel schon erreicht hat. Also, Klassenerhalt dürfte überhaupt gar kein Thema mehr sein mit den entsprechenden Vorsprungpunkten auf Relegation und dann die Abstiegsplätze. Dass man ja eigentlich eine ruhige Saison spielen kann, dass man stabil wirkt und so weiter und so fort. Das waren ja alles so Saisonziele, die ausgegeben worden sind. Ja, aber jetzt kann man ranriechen an die europäischen Plätze. Dürfen wir das böse Wort Europa in den Mund nehmen, Jan? Klar dürfen wir das. Wir, also, wir müssen. wir jetzt oder sollte die Mannschaft auch? Ja, schwer zu Also sprich, sollte, glaube... sollte man von Vereinsführung, sollte man von der Mannschaft her aus ähm, die Ziele neu definieren, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass man das intern durchaus tun kann, also in Mannschaftskreise. Ähm, ich glaube, dass es eben auch dementsprechend wichtig ist, so wie du gesagt hast, du hast jetzt dein deklariertes Ziel mhm. erreicht Und dementsprechend ist es eben auch wichtig, weiterhin Anreize zu setzen, dass die, die Saison in Häkchen nicht so weiter vor sich hin plätschert. Und ich glaube, für, für die Mannschaft und auch für die Fans ist das jetzt alles, was das kommt obendrauf, das ist Zusatz, nachdem man eben für das, was man erreichen wollte und sollte und musste, eben auch hart gearbeitet hat. Und dementsprechend kann man das jetzt echt genießen und ich glaube, noch ein Stück weit befreiter aufspielen. Und auch, ja, auch großen Mannschaften, die ja noch kommen in den nächsten Spielen mit Gladbach, Dortmund und München, ja, auch mal ein Beinchen stellen. Also ich denke auch, dass man ähm, die Ziele neu stecken muss. Also wenn, wenn ich mir als Mannschaft keine hohen Ziele stecke und mich mit dem wenigen zufrieden gebe, was ich jetzt gerade vielleicht erreicht habe, was natürlich definitiv der Fall ist, dann, ähm, dann erreiche ich auch nicht mehr. Also vielleicht setzen wir nochmal einen Punkt vorher an, Kulle. Ähm Die letzten beiden Jahre müssen wir nicht drüber reden, da lief ja, insgesamt Kacke. Merkt, merkt, man, merkt man das im Verein, also stimmungsmäßig, also erreicht das die Mitarbeiter und so weiter und so fort? Also strahlt das aus, was die Mannschaft abliefert in dieser Saison? Erstmal so oh. gefragt? Ja, sicherlich. Also, wenn man jetzt gerade die letzten beiden Jahre betrachtet, da ähm, war es ja in jedem Büro recht düster. Also, vielleicht bei uns ausgenommen, weil bei uns ja, ein, ja immer Party ist. etwas anderes <lacht> die Rolle äh, <lacht> die Musik bestellt hat, aber ähm, ja, man merkt es schon, es ist alles irgendwie viel lockerer. Ähm, also was heißt lockerer? Die, die Angst ist halt einfach nicht mehr da, denn es ist ja do doch auch irgendwie eine Existenzangst, wenn deine Mannschaft in einem Profiverein um den Abstieg spielt und das in einem doch größeren Zeitraum, so wie es in der letzten Zeit war. Ich meine, wir am Elsterweg... Kriegen von dem großen Ganzen vielleicht nicht ganz so viel mit, aber sicherlich sprechen wir auch mit unseren Kollegen. Und ich meine, wenn es gut läuft, hört man, hört man eigentlich weniger, als wenn es äh, schlecht läuft. Wenn es schlecht läuft, dann hörst äh, du alles. Mal, dann hörst du alles, dann wird auch mal mobil gemacht, dann äh, treffen sich die Mitarbeiter zu äh, Gesprächsrunden, um das, um das aufzuarbeiten, um sich gegenseitig auch irgendwie Mut zu, zuzusprechen oder wo man überlegt, wie kann man die Mannschaft als Mitarbeiter unterstützen. Und es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass solche Sachen gerade nicht mehr stattfinden. Insofern kann man sehr viel dafür tun, und Bruno Labbadia hat so formuliert, nach oben setzt er sich kein Limit, ja, was das angeht, trotzdem... Stichwort äh, Europa noch ein bisschen ja, sagen wir mal, defensiver behandelt das Ganze. Nach dem Spiel in der Mixzone hat sich da Torschütze und Jubilar Robin Knochem dazu geäußert und ein sehr interessantes Mantra, Mantra rausgehauen, was irgendwie jeder Spieler dann in der Mixzone von Sie gegeben hat. Da hören wir mal auch mal kurz rein. Wir haben es, glaube ich, im Winter schon gesagt. Äh, wir streben als Sportler natürlich immer nach Erfolg und da wollen wir natürlich äh, den bestmöglichen Platz verteidigen. Und ähm, dafür, denke ich, sieht man auch, dass das Team einfach alles gibt, sich reinhaut, ähm, auch auf Aufsfälle sehr gut ähm, reagiert, das kompensiert als Team. Und genau das müssen wir auch weiterhin machen. Was dann am Ende bei rauskommt, müssen wir sehen. Wir dürfen dennoch nicht vergessen, wo wir herkommen. Ja, nicht vergessen, wo wir herkommen, sprich, aus zwei Jahren Relegation. Diesen Satz, den hört man öfter, wenn man so im Umfeld beim VfL Wolfsburg Profimannschaft unterwegs ist. Denn, ja, es ist, ja ist ja auch gut berechtigt, aus meiner Sicht, denn sich hinzustellen, jetzt eigentlich auf dicke Hose zu machen, Es ist noch nichts erreicht, man kann auch genauso gut Achter oder Zehnter werden. Also jetzt hier zu sagen, wir kommen jetzt garantiert nach Europa, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Aber natürlich, wenn man intern sagen kann, wir wollen mehr, und oh, Kuhn Kastels, oh, Wout jetzt hat sich auch nochmal geäußert in dem Zusammenhang, das ist natürlich auch Ausdruck des Selbstbewusstseins, würde ich mal sagen, oder? Absolut, klar. Aber das darfst du dir natürlich dann auch an den Tag legen, wenn du wenn du vor allem nach zwei Jahren ähm, dann über punktuelle Veränderungen im Sommer dann ein, ein völlig anderes Gesicht zeigst. Dann hast du dir ähm, die Lorbeeren, die du jetzt äh, ein Stück weit schon ernten darfst, auch verdient. Und, ähm, aber das zeigt eben auch, wie, wie nüchtern äh, viele Spieler eben mit der aktuellen Situation auch umgehen, indem sie sagen, ja wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Und das zeigt eigentlich, wie, wie reif die Mannschaft ist, äh, dass sie mit einer, mit einer veränderten Umfeldsituation ja, auch, auch clever umgeht und nicht eben, wie du sagst, schon irgendwie wieder von sonst nicht was träumen. Ne? Genau, weil das muss natürlich dem muss natürlich auch Taten folgen oder dem müssen Taten folgen, wenn man sagt, hier, wir wollen mehr erreichen und du hast hier in kommenden Aufgaben angesprochen, das wird nicht einfach werden, also da kann es ja auch genauso gut wieder ein bisschen runtergehen letztendlich, ist alles so eng da gestaffelt. Aber, wie gesagt, wir werden es ja in den nächsten Spielen erleben und hoffentlich werden wir es dann, vor allen Dingen, weil es ja auch auf die Heimspiele ankommen wird, insbesondere gegen die Mannschaften, die tief unten in der Tabelle stehen, die kommen ja alle noch mit Hannover, mit mit Augsburg, mit Nürnberg und so weiter und so fort. Das sind ja alles Spiele, wo man dann ja erwarten muss, wenn du nach Europa willst, Herr Josef hat du hast glaube ich gesagt, wir brauchen mindestens noch 20 Punkte. Ja, da musst du die natürlich auch schlagen zu Hause. Die Frage ist halt, werden das dann auch noch mehr Zuschauer mitbekommen bei uns im Stadion, wenn vielleicht am Samstag der Fall gewesen ist. Das war so ein bisschen schade. Ne? Also was, was, was glaubt ihr, was sind da so die Gründe, dass die Zuschauer trotz der guten oder wieder guten Leistung der Mannschaft da wegbleiben Naja, es gibt ja so immer das äh, die mehr von den äh, Wolfsburger Erfolgsfans. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Stück weit das nicht ganz so weit hergeholt ist. Das Wolfsburger heißt, sind halt bequeme Leute, die kommen halt ja. gerne, wenn das Wetter schön ist, aber auch nicht zu schön ist. Und also Samstag dann, war schon zu wieder zu schön, oder was? Ja. <lacht> ja, weil Sonnig war, ja. war alles super. Ja? Plötzlich einsetzendes schönes Wetter ist oft ein ähm, Publikumskiller. Das stellen wir bei uns auch mal fest. Wenn du einen langen Winter hast oder eine lange Scheißwetterperiode, dann äh, ist das Wetter auf einmal toll, dann gehen die Leute lieber mal ähm, machen so anderes. An Allersee oder was weiß ich. Ähm, Aber woran liegt das? Ich meine, letztendlich, klar, der VfL hat jetzt nicht meinetwegen die mhm. ganz breite Fanbase, wie es zum Beispiel bei Clubs, ich sage, nenne jetzt mal nur Schalke oder sowas in den Dreh. Da, da wird sich diese Frage in der Form gar nicht gestellt. Aber warum ist das? VfL so. Also ich glaube, dass, dass du natürlich, dass es immer schwieriger ist, Zuschauer zu akquirieren, als sie zu verlieren. Sprich, wenn du ein paar schlechte Spiele machst, sind viele, die, die eben Geld für die Karten zahlen, ähm, auch ein Stück weit ja, enttäuscht von der Leistung, enttäuscht von, wenn man zum Beispiel mal sagt, man nimmt jetzt nur punktuell ein paar Leute, die mal so zuschauen, also keine, keine Fans, die sich eine Dauerkarte kaufen, sondern eben die Tageszuschauer, Dann, ist es, dann muss man sagen, dass man nach zwei schweren Jahren eben auch aus, einer, aus einem Tief kommt ne? und das wieder aufzubauen und den Häkchen auch das Vertrauen aufzubauen, für sein Geld, was geboten zu kommen, ähm, geht natürlich oder dauert natürlich viel länger als jetzt ähm, durch, durch ein paar schlechte Leistungen wieder, wieder äh, Mannschaften zu verlieren, äh, Zuschauer zu verlieren natürlich. Ne? Entscheidend ist und interessant ist es auch, dass es offensichtlich auch Thema in der Mannschaft ist, denn Maximilian Arnold habe ich hinterher nämlich mal angesprochen, zwar in einem ganz anderen Zusammenhang, aber er hat sofort das Gesprächsthema darauf gelenkt, auf die Geschichte mit den ausbleibenden Zuschauern und da einen besonderen Aspekt, weil ich habe ihn eigentlich gefragt, Dass die, dass die Mannschaft ja gefeiert worden ist und zwar in besonderer Form nach dem Sieg gegen Mainz. Da hören wir auch noch mal kurz. Die Fans haben euch gefeiert mit Ovi, ist das schön? Haben wir auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, schon geil. Aber ich muss sagen, ich habe in der 85. hochgeguckt und die Gegenrate ist schon ein bisschen ja. bodenlos, finde ich. 4-3-0 und die Leute gehen nach Hause. Also ich muss sagen, es gibt immer so dieses. Sagen, ja, Wolfsburg, die haben keine Fans und sowas. aber das, Weil die Leute, ich bin meistens so, dass sie in die Kamera nur die einblenden, die wieder nach Hause gehen. Aber niemand, der dann. 90 Minuten lang komplett mitsinkt und ähm, mhm. das ist halt schade. Und ähm, ich glaube auch eine Genugung heute für die Fans gewesen, dass wir gewonnen haben, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und ich habe ja Maxi auch, danke, Entschuldigung, Maxi auch auch gestanden und ähm, den hat, hat das gefuchst. Also man hat gemerkt, scheiße, wir haben doch Leistung gebracht. Warum passiert sowas? was? macht das mit so einer, mit, also mit so einer, Normalerweise denkt man immer, Spieler, die sind da abgebrüht, die interessiert das gar nicht. Aber wie wichtig ist das denn auch den Spielern, dass sowas dann auch gewürdigt wird und insbesondere auch von den Fans? Naja, also man sagt ja immer, Fußballer sind auch Schauspieler. Das ist ja nicht unbedingt immer auf den Platz zu beziehen, aber sie... Die möchten machen auch den... gerne Applaus haben. Ja sie klar, also sein, sie, ja? sie stellen ja auch was dar und sie repräsentieren ja auch eine, eine Einstellung, den dein, den dein Verein vorgibt und den der, der Trainer vorgibt und ähm, sie wollen das abrufen und zeigen, was sie was sie geprobt haben wie ein Schauspieler und ein Schauspieler lebt auch vom Applaus und vom Publikum, also wenn jetzt ein Spieler sagt es ähm, ist mir scheißegal, wie viele Leute dazu gucken, dann lügt er also klar findet das jeder Spieler und jede Spielerin geiler vor einer ausverkauften Hütte zu kicken als vor leeren Ring. Ist der Ist dir die Schlussfolgerung daraus eigentlich nur, wir müssen nur noch ein bisschen länger erfolgreich spielen, dann kommen die Leute schon wieder oder muss eigentlich noch was anderes passieren, aus deiner Sicht, Jan? Nö, ich denke, das trifft genau zu, was du gesagt hast. Also Erfolg. Also Erf ja klar, also ich glaube, Erfolg ist das, was, was in dieser Stadt halt auch einen Maßstab setzt. Ne? Ich glaube, wir sprechen ja kein Geheimnis mit an, wenn man, wenn man einen Mutterkonzern im Rücken hat, der... Ähm, eben auch viel an, an, an ja, Erfolg halt auch misst ne? und halt auch an persönlichen Erfolg ähm, dann irgendwie da die Maßstäbe ansetzt und äh, genauso ist das dann eben auch bei einer Tochter äh, der Fall oder muss das, muss das gezeigt werden ähm, und dementsprechend ist auch die Erwartungshaltung. Ich glaube, dass das ein Stück weit auch legitim ist. Ne? Ich meine, jeder, der ins Stadion geht, gibt dafür Geld aus ne? und möchte dann natürlich, es ist ja ein Event, es ist ein sportliches Event, man möchte dann natürlich auch was dafür geboten kriegen und ähm, ich glaube schon, dass das mit Erfolg wieder besser wird. Und wir, ich sage mal, wenn, wenn man jetzt im, im Fernsehen auch nur die Bilder sieht von den Leuten, die gerade gehen, wie, wie Maximilian Arnold das angesprochen hat, ähm, dann ist das natürlich auch immer ein gefundenes Fressen. Ne? Und dann das ist das ein bisschen das Vorurteil, mit dem wir zu kämpfen haben. Ähm, das wird uns dann auch gerne mal in den Mund gelegt. Ne? Das sind dann eben Bilder, die gezeigt werden, die halt im, im, in der Live-Ansicht so gar nicht äh, unbedingt stimmen auch. Ja, das ist ja auch das, was ähm, leider in den. Ähm übertragenen Fernsehanstalten schon fast vorausgesetzt wird. Wir kommen jetzt wieder nach Wolfsburg, zeigen da unser Spiel und äh, achtet mal drauf, äh, dass wir am Ende noch die Leute gehen, zeigend. Ist das so? Also ist Vermutlich ist das ein so. Moment, also, okay? mhm. Es ist ja irgendwie bei jeder Übertragung, bei fast jeder Zusammenfassung irgendwie Standard, dass man ähm, auf das mangelnde Zuschauerinteresse in Wolfsburg hinweist. Also In Berlin sehe ich sowas selten. Und da ist es, glaube ich, bedeutend schlimmer wenn man statistisch das Einzugsgebiet vergleicht. Und ich meine, da hast du ja ein halbes Buch drüber geschrieben, warum denn in Wolfsburg nicht alles schlecht ist, wie es immer dargestellt wird. Und viele Sachen stimmen ich halt auch war einfach einer, der es gelesen hat. <lacht> Ja, nee, aber das ist ja vollkommen richtig cool, was du sagst. Also natürlich die mediale äh, Betrachtungsweise, das habe ich ja auch in der Vergangenheit das eine oder andere Mal diskutiert und auch ja, angeprangert letztendlich. Letztendlich müssen wir als Wolfsburg natürlich auch gucken, dass wir nicht nur rumjammern, weil ich glaube, wir haben auch genug vor der eigenen Haustür zu kehren. Aber wir sind natürlich, und da leite ich nochmal elegant über auf unseren Trainer Trainerbruder labadia der ja diese Woche unter anderem Interview gegeben hat beim Phrasenmäher, dem Podcast der bildzeitung zeitung Und ich kann nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Also erstmal dann kriegt man einen schönen Eindruck von der Persönlichkeit von Bruno Labadier auf der einen Seite, aber dann noch die, ja, die Art und Weise der Fragestellung des Kollegen da, der, ich glaube, die ersten drei, vier Fragen nur darauf abgezielt hat, dass Bruno irgendwie sagt, Wolfsburg ist scheiße. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert, ne? so von wegen, das ist ja hier alles irgendwie nichts und wie kommt man denn damit klar, dass man ausgerechnet in Wolfsburg trainieren muss, so ungefähr. Das war so ein, ja, war jedenfalls mein Eindruck. Wie gesagt, hört es euch gerne mal an und wenn ihr einen anderen Eindruck hattet von der, von der Art und Weise, dann sagt das gerne, könnt ihr mir könnt ihr auch gerne nochmal schreiben. Aber das sind so Punkte, die mich dann auch immer wieder ein bisschen <lacht> aufregen, die Betrachtungsweise auf einen, ja, also wir reden hier von einem, einem Menschen, der Wolfsburg-Trainer ist, Und die ersten drei, vier Fragen sind, was Wolfsburg angeht, erstmal nur negativ oder aus meiner Sicht auch überzogen kritisch. Und ähm, ja, letztendlich, die das, was daraus gemacht worden ist, ist die Schlagzeile, dass Bruno Labadier sagt, mit mir wäre der HSV nicht abgestiegen. Also das ist, also man interviewt den Trainer vom VfL Wolfsburg, ja, und dann kommt so eine Schlagzeile raus, die sich um den HSV dreht. Also, liebe Freunde von der Bildzeitung da weiß ich warum, weil ich dieses Geschäft kenne, ja, aber äh, nerven tut es mich trotzdem, weil das... Geht es so in die Richtung, was Kuller auch gesagt hat, wie die Medien auch auf den VfL letztendlich gucken. Ja, und dann müssen wir weiterarbeiten, am besten mit positiven Schlagzeilen. Aber ich wollte gerade bei Bruno Labbadia nochmal anknüpfen. Die Vertragssituation, Jan, ist ja auch jetzt diskutiert worden, in dem Interview hat er auch gesagt, und jetzt zu seinem einjährigen Jubiläum, dass es ihn gar nicht so großartig stört und dass man im April, wenn man sich zusammensetzt, dass das reicht und so weiter und so fort. Glaubst du das oder meinst du nicht, dass ein Trainer lieber Klarheit hätte, was er macht nächsten Sommer? Ja, schwierige Frage. Man muss sich natürlich fragen, warum, warum das so gehandhabt wird, wie es aktuell gehandhabt wird. Ich glaube, dass das alles Profis sind, sowohl Herr Schmatke als auch Bruno Labbadia, die genau wissen, was sie tun. Und ich glaube auch nicht, dass sie in dieser Position wären, wenn sie dafür bekannt wären, irgendwie mit der Zukunft eines Vereins zu spielen. Also sowohl personell als auch irgendwie fußballerisch oder sportlich. Und von daher würde ich eben sagen, ich glaube... Ich kann das nicht zu 100% einschätzen. Ich, ich weiß nicht, wie, wie Bruno Labbadia äh, tickt, was er für einen Charakter ist. Man er gesagt er, er möchte seine Lebensplanung. da ähm, also Er macht sich da demnächst Gedanken drüber und vielleicht äh, sieht das ja bei ihm dann noch anders aus. Es ist so ein bisschen pari-pari, was die Entscheidung ist. Richtig, genau. Es ist, also ich kenne ihn nicht, kann ihn davon her nicht privat einschätzen, was seine Beweggründe sind, wie es für ihn im Sommer auch weitergeht, aber ich glaube, dass das für jeden dass wir jedem da die Chance einräumen dürfen und müssen, dass das auf die Weise zu regeln, wie er das für sich selbst ja, als richtig erachtet. Ja gut, das müssen wir sowieso den, den handelnden Personen letztendlich überlassen. Bin mal gespannt, wie das dann letztendlich sich auch ausgeht. Kulle, wie lange hast du noch Vertrag? <lacht> Ähm, ich habe lebenslang. Lebenslang gekriegt. Ja. <lacht> Schön. Ja, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag beim VfL Wolfsburg und oh. ähm, bin willig, den zu erfüllen. Ja, das, das freut mich, vor allen Dingen wahrscheinlich auch die Damen, Die du, beziehungsweise die Frauen. darf, Frauen, darf, ja. darf Damen darf man nicht, nicht man darf sagen. wohl Damen sagen, aber nicht in Verbindung mit Frauenfußball. Alles klar, gut. Also die Frauen, beziehungsweise deine Kolleginnen, ja mhm. was das angeht, dann leiten wir auch noch mal elegant über. Ja, ähm, haben wir auf den Sack gekriegt zum Auftakt gegen Bayern München. 4-2 verloren. Was war passiert? Also die, also die Trikots, waren die nicht weich genug? oder was, was war äh, Die Trikots waren super, aber... <lacht> das, ähm... Also war nicht deine Schuld, wohl zu sagen? Gell? Ähm, ich möchte das... Durchaus von mir weisen, ja. Ja, okay, gut. Aber, <lacht> <weil> dann, <lacht> dann, dann, dann stellen wir nochmal die übliche Reporterfrage. Kulle, woran hat es denn gelegen? Wir waren ja nur gewohnt, dass sie, die äh, Mädels, unsere Wölfinnen, von, von Sieg zu Sieg eilen. Und ja, jetzt dann so einen kleinen Rückschlag hinnehmen mussten. Oder ist es gar keiner? Sicherlich ist das ein Rückschlag, wenn du ähm, Anfang Dezember oder Ende November noch mit sieben Punkten Vorsprung ähm, Tabellenführer warst. Und auf einmal bist du jetzt... Äh, gleich, zwar immer noch Erster, aber die sieben Punkte Vorsprung sind halt weg. Aber also wenn mich jetzt so im Alltag jemand fragt, woran hat es gelegen, dann sage ich immer standardmäßig, ähm, andere Leute kriegen für die Antwort mehr Geld als ich, um das äh, zu analysieren, aber es gehört halt zum Fußball dazu. Ich meine, das macht die Sache, das gibt der Sache so ein bisschen die Würze, die ja so ein scharfes Gericht wie Fußball nun mal braucht und... Ähm, Wer weiß, wofür es am Ende gut ist. Vielleicht setzt das neue Energien frei. Die Und schärft schärft nochmal die Sinne. Die Sinne. Ja. Ja, also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also mir ging es ja auch so. Also ich war beeindruckt von der Serie, die unsere Frauen da hingelegt haben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, waren es fünf Gegentore in der gesamten Hinrunde oder so? Ja, noch weniger war, jedenfalls waren es nicht viele. Also es waren ja. insgesamt tolle Leistung was das angeht. Und äh, ja, da hat man gar nicht gedacht, dass man irgendwie noch verlieren kann oder das abgeben kann. Aber ähm, Trainer äh, Stefan Lerch hat ja auch gesagt, dass ähm, man jetzt gegen Bremen dann eine Reaktion erwartet. Also wird da wieder die Keule rausgeholt und die Jungen, die Mädels äh, schießen dann die Bremer ab oder die Bremerinnen. Ich setze das jetzt einfach voraus. <lacht> Sehr schön. Ähm, eine eine äh, Frage äh, noch dazu: ähm, Alex Popp ist jetzt Kapitän in der Nationalmannschaft geworden mhm. und äh, unser kommender Neuzugang, äh, die ähm, Steffi Huth, heißt sie Steffi Huth? Svenja. Svenja, entschuldigung, mhm. gut dafür haben wir einen Experten die sitzen, sehr schön, genau. Aber also, <lacht> so. muss ich gut ich würd, sein? Ja, ja, ich würd, äh, genau, also du hast die, die, ja, die Stellvertreterin dann sein wird. Also hast du beide Kapitäninnen in der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft beim VfW Wolfsburg? Du kennst ja die Alex ein bisschen mehr. Macht die das stolz, was das angeht? Also ja, ist das schon, ja. ja. Ist das so ich ein denke Ding, wo ja. hier, geile Nummer? Also sie, wer schon mal so das ein oder andere Spiel von uns gesehen hat, der weiß halt, dass ähm, Poppy keine ist, die sich irgendwo versteckt. Sie geht halt immer dahin, wo es weh tut. Und ich glaube, ihr tut das auch manchmal ganz schön weh. Hat jetzt die Maske abgelegt, habe ich gesehen, ja, hat noch in, oder was gehabt. Das sie hat die, die in, Maske im Spiel irgendwann weggeschmissen. Ich glaube gehört zu haben, dass sie die medizinisch ähm, auch gar nicht mehr braucht. Ähm, das scheint dann auch so in Ordnung gewesen zu sein. und ähm, ja, Ich glaube, sie, sie macht das hart gerne. Im hart Sie im ist Leben auf jeden Fall hart, hart im hart Nehmen. Zu, hart zu sich und hart zu anderen. Ist ja bei uns in der Mannschaft äh, <lacht> hat sie ja den, den Spitznamen Kopfball ungeheuer. Ähm, war auch hart im Nehmen bei meiner Flachwitz-Challenge. <lacht> <und>, äh, <lacht> Wobei wir mir einen einstreuen können, ne? Was sagt jemand, der an einer südamerikanischen Augenkrankheit leidet? Ich schiele. <lacht> Okay. Sehr flach. Ja, ja, der, okay, der war sehr flach. Ja, du kannst gerne noch einen, einen besseren einstreuen, wenn du einen hast. Ja, wie gesagt, ich kann mir Witze nicht merken. Ich, ah, das ist ich kann mir eigentlich nur einen Witz merken, der wurde bei meiner Flachwitz-Challenge dann leider weggepiepst. Und ich glaube, das muss hier <lacht> auch sein. Du, wir sind hier vollkommen frei. Ja? Wir sind ja auch ab 18. Also setze ich jetzt mal voraus. <lacht> Ähm, aber gut, das äh, war mir schon wieder klar, dass du kneifst sozusagen. Ne? Komm, da habe ich noch einen, ne? von wegen, was, äh, wie sagt man zu einem äh, Bauern, der studiert hat? Er ist ein Akademiker. ah Ja, okay. Ja, das Lachen nimmt ab hier. Ja, ist ja, sehr äh, gut. Dann, äh, dann soll man es auch bei dieser Stelle erstmal belassen. Ja, beim BVB, da läuft es irgendwie nicht so rund. Das ist natürlich aus Dortmunder Sicht ein bisschen schade. Liegt vor allen Dingen auch daran, dass Kapitän Marco Reus ausfällt. Reus, wichtiger Spieler für die Borussia. Und wir haben uns hier bei Wölferadio mal ganz spontan überlegt, wie wichtig ist eigentlich Marco Reus für den BVB? Marco Reus ist so wichtig für den BVB wie? Ja... Klopapier nach einem Chiliabend. <lacht> ja, ich würde sogar sagen, Michael, äh, Michael Royce. <lacht> wie heißt der? Ja, wie heißt der? Weiß ich, ich auch vergessen. Ja, ah, genau. Genau. Oh. Royce ist so wichtig für den BVB wie freie Fahrt auf der Nordhofstraße bei Schichtwechsel. Oh, ja. ja. sowas zum Beispiel. Jan, hast du noch einen? Ähm, äh, äh, wie Gauland für Sachsen. Ja, genau. <lacht> mal, böse jetzt. Ja, böse, ja genau, richtig. Ja, aber auf Platz 2, jetzt haben wir ja schon fast die Top 5 abgefeuert, auf Platz 2, warum ist Marco Reus so wichtig für den BVB und wie wichtig ist er? Äh, wie Botox für Dieter Bohlen. Das kann ich auch deutlich de de unterschreiben, ja. Und auf Platz 1, mhm. auf Platz 1 der Gründe, war, warum Marco Reus so wichtig ist für den BVB. Marco Reus ist so wichtig, Jan, für den BVB, wie? Äh, drei Wettertaff für Donald Trump. <lacht> ja, bei Real Madrid läuft es ja nicht ganz so rund in dieser Saison. Und jetzt ist auch noch rausgekommen... Ed Sheeran, der Sänger Ed Sheeran, hat gesagt, er möchte gerne für Raya Madrid spielen. Also hat sich da ein bisschen beworben, wie ich das gesehen habe, sogar mit dem Video. Und das führt uns natürlich zu der Frage, Geht's es denen wirklich so schlecht? Ja, und eine Nummer hat uns hier sehr betroffen gemacht im Wölfe Radio, muss ich ganz ehrlich sagen. Nämlich die Villa von Kevin Prinz Boateng, inzwischen äh, Spieler, nicht Trainer, Spieler beim FC Barcelona, ist ausgeraubt worden. Und im offiziellen Polizeibericht stand zwar drinnen, dass Juwelen geraubt worden sind, aber wir haben natürlich brandheiße Impfzeiterinformationen, dass noch ganz andere Dinge weggekommen sein sollen bei der ja, Villa von Prinz Boateng. Was ist denn da noch weggekommen, Kulle? Ja, tatsächlich, das hat mich auch überrascht. Die Shisha von Ante Rebic ist weg. Ja, ich habe auch gehört, dass äh, zum Beispiel die Krankenakte von Michael Ballack mit verschwunden sein soll. Und äh, Jan, was hast du noch gehört? Und der äh, DFB-Pokal von Eintracht Frankfurt ist auch weg. Kombinationsspiel. Ja, und das habe ich natürlich auch wieder geführt mit jemandem vom kommenden Gegner und da hören wir an dieser Stelle auch nochmal kurz rein. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio das spiele ich natürlich mit einem Experten, wie immer für den kommenden Gegner, in dem Fall Borussia Mönchengladbach. Und das ist der Olaf Nordwig vom Vollrauten-Podcast. Grüß dich, Olaf. Hallo, moin moin. Ja, 1-1 gegen Frankfurt kurz vor Schluss. Wie würdest du das nochmal einschätzen, jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand? War das Glück oder letztendlich auch die Qualität in der Truppe, dass man so ein Spiel eben nicht noch verliert? ja Es war also es war sehr, sehr wichtig. Also wir haben eigentlich sehr gut gespielt in Frankfurt. Die erste Halbzeit fast das Spiel auf ein Tor. Dann kassieren wir mit dem Halbzeitschiff halt so ein dummes Ding. Ähm, liegen wieder zurück. Sozusagen ein bisschen die Gedanken an das Spiel gegen Hertha in der Woche zuvor, das wir ja dann hoch verloren haben oder Anführungsstrichen für unsere Verhältnisse hoch so verloren. Ähm, ja und insofern war das ein wichtiges Zeichen der Mannschaft, dass sie zurückgekommen ist, dass sie trotzdem das Spiel weiter und wieder die Geduld gehabt hat und nicht vogelwild äh, jetzt teilweise gegen Hertha gespielt hat, sondern wieder die Linie durchgezogen hat. Klar, eigentlich wenn man das Spielverlauf sieht, hätte man in Frankfurt gewinnen müssen. Aber natürlich sind wir nicht so vermessungen sagen, man muss gewinnen in Frankfurt. Nein. Ähm, Der Unentschieden geht im Endeffekt jetzt im Nachhinein in Ordnung. Das Unentschieden, damit sollen wir zufrieden sein. Letztendlich ist man Dritter in dieser Saison, beziehungsweise im Moment. Ist da das Gladbacher Umfeld schon sicher, dass es sich um die Champions-League-Qualifikation handelt? Nee, das kann es natürlich nicht sein. Wir sind erstmal sicher, dass wir mit über 40 Punkten nicht absteigen. Das ist einfach eine wichtige Aussage. Es war ja mit lange Zeit anders bei uns. Ähm, klar Vorsprung auf die auf die nicht Champions League kätze die sind jetzt glaube ich bei ähm, sieben Punkten das ist erstmal schon gut ähm, aber wir müssen halt weiter Punkten jetzt kommen mit, natürlich mit mit mit euch Wolfsburg und später dann mit den Bayern halt noch mal wichtige Meilensteine auf den Weg ähm, in, äh, zu uns und das muss halt da muss halt weiter diese ähm, ja gewonnen werden ganz einfach gesagt was Ist eigentlich der Grund, warum vor allen Dingen so eine Konstanz da ist? Ich meine, zu diesem Zeitpunkt schon so viele Punkte auf dem Konto zu haben, du hast selber gesagt, scheint jetzt nicht so üblich zu sein in München-Gladbach. Was ist denn da der, der Grund für diese Konstanz letztendlich auch? Das ist viel, also wir sind ja jetzt, erstmal so, wir sind ja konstant unter den ersten Zehn. Ich glaube, das hat, Jahre habe ich jetzt leider vergessen, aber nur mit Bayern und, und Dortmund, genauso lange unter den ersten Zehn wie wir. Also das haben, da haben wir uns schon etabliert. Und dieses Jahr, ich habe halt einiges jetzt zusammengepasst. Oder die, die Weichen, die in der, in der Ostfiesen, also in der Songpause gestellt wurden, das hat, äh, hat gefruchtet. Wir haben den medizinischen Bereich umgestellt, da wirklich keinen Stein auf den anderen gelassen, den Physiopartner getauscht, festangestellten Arzt, die Ärzte sozusagen, die, die Kliniken, die Praxen, direkt an den Borussia-Park geholt. Also da eine Menge gemacht, zusätzliche Konditionstrainer, alles war umgebaut, ähm, weil wir ja letztes Jahr ähm, sehr viele verletzt hatten, vor allem auch muskuläre Verletzungen in der Rückrunde. Und um dagegen zu steuern, und das scheint zu wirken, auch wenn wir momentan einige Verletzte haben, oder das gehört halt dazu, das kannst du nicht verhindern, aber diese Art und Weise der Verletzung hat sich geändert. Dann ist natürlich die Systemumstellung, das von Lucia Favre über uns eingeführte 4-4-2 mit dem Doppel-6, das hatte sich so ein bisschen Ausgespielt. Das kannte die Mannschaft zwar im FS, aber der Gegner inzwischen auch. Und dann die Umstellung aus 4-3-3 von, von Dieter Hacking hat auch gewirkt und, und und sorgt dafür, dass wir jetzt wirklich so erfolgreich spielen, wie wir es gerade tun. Äh, Jonas Hoffmann hat endlich seine seine äh, Position bei uns gefunden. Und ja die Mannschaft kommt mit dem System sehr gut zurecht. Und stabile Abwehr und dann trotzdem mit, dem, mit der Qualität, die wir nach vorne haben, werden die Chancen äh, generiert. Und natürlich dann auch die wieder die richtigen äh, Transfers, Alessandro Plea, der jetzt so ein bisschen zwar eine kleine äh, Formschwankung hat, sagen wir es mal so, aber natürlich äh, hat sehr gut eingeschlagen und wichtige Tore erzielt. Hast Dieter Hecking angesprochen, kann ich natürlich als Wolfsburger auch nicht ersparen, letztendlich die Frage, weil wir auch gute Erinnerungen an ihn haben, dass er es wunderbar geschafft hat, die Mann eine Mannschaft ein bisschen weiter unten zu stabilisieren, dann auch zu den bekannten Erfolgen zu führen und so weiter und so fort. Dann aber irgendwann auch so den, dann den Draht zur Truppe verliert, ähm, letztendlich was auch so Trainingsgestaltung und so weiter angeht. Ähm, wie würdest du denn die Beziehung zur Mannschaft von Dieter Hecking ja, beschreiben? Und äh, ich habe jetzt zuletzt gelesen, er hat jetzt auch keine Stammplatz Garantie mehr ähm, ja, vergeben sozusagen. Also packt er die Jungs da richtig an bei euch aus eurer Sicht, aus deiner Sicht? Ja, also was auch eine große Stärke ist, was man jetzt sozusagen auch äh, von der Mannschaft hört, und das ist, die Chemie in der Mannschaft stimmt, ist perfekt. Also da ist wirklich auch ein, wenn ein Christoph Kramer seines Weltmeister auf der Bank sitzt, ähm, redet er nicht davon, äh, wenn er jetzt sozusagen fast jedes Spiel in der Hinrunde auf der Bank ist, redet er nicht davon, dass er jetzt wechseln will, sondern er redet davon, wie er seine Karriere beim Borussia Mönchengladbach beendet. Also das ist alles äh, das Zusammenspiel, sozusagen die, dann die Franco-Fraktion, äh, die wir haben, das passt alles zusammen. Und da ist auch sicherlich ähm, Dieter Hacking nicht ganz unschuldig. Also den, ich sehe ja, seine großen Stärken sind ja auch äh, so ein bisschen aus meiner Sicht natürlich auch. Ähm, seine seine Art und Weise, wie er mit den Menschen redet, mit den Menschen umgeht und da hat er bei uns auf jeden Fall eine Menge jetzt bewegt. Auch ein ein Torgan Hazard, der hat bei uns unter Hacking jetzt die nächsten Schritte gemacht und ist jetzt wirklich auf dem Weg zum äh, ja Superstar zu werden. Also da hat er auch sehr viel bewegt. Also wenn man bedenkt, dass er Ende der letzten Rückrunde sozusagen nicht sicher war, ob er Trainer bleibt, also sprich, war im Umfeld sehr unruhig, dass man ihn äh, äh, doch entlassen wollen würde, weil wir halt äh, keinen europäischen Platz erreicht haben und so weiter und so fort. Und das System so alles sich äh er sich in der Offseason äh, neu erfunden, auch äh, wieder das Training gestaltet und da denke ich mal, da ist diese Abnutzungserscheinung, die jetzt bei euch, sag mal, vor, vor Jahren mal war, zurzeit nicht zu sehen, sondern ähm, er bewegt da eine Menge gerade voran bei uns. Kann man sagen, beziehungsweise ich würde mal jetzt eine provokante These aufstellen, Gladbach auf dem Weg zur dritten Macht im deutschen Fußball oder ist das perspektivisch zu hoch gegriffen für dich? Puh, ist schwierig. Also, wir machen zurzeit eine Menge richtig, auch mit dem Geld, was wir einnehmen. Wir haben keine Schulden, also natürlich Schulden im Rahmen Stadion, das gehört ja, ist aber sozusagen ein anderes. Wir haben operativ keine Schulden bauen das Umfeld aus. Es wurde jetzt gerade bei uns ein neues Hotel und ein äh, neues Gebäude gebaut. Also wir machen eine Menge richtig, sag ich mal so. Ähm, ja, die Macht, dritte Macht, also trotzdem gibt es ja immer noch Vereine, ähm, die jetzt Geld woanders generieren, ähm, außerhalb des Fußballs und die dort äh, natürlich dann auch andere Summen zahlen können als wir. Also von daher würde ich da natürlich diese Vereine ähm, vielleicht noch wirtschaftlich potenter sehen als uns, sodass ich da noch meine Zweifel habe, ob wir wirklich die dritte Macht sind. Aber zurzeit haben wir eine sehr gute Mannschaft zusammen. Ich denke auch, dass wir, falls es zu den, äh, kolportierten Abgängen kommt, wie zum Beispiel Hazard oder so, die adäquat ersetzen können, auch wenn der Mannschaft eine, eine, eine Weiterentwicklung äh, vorangeht und wir können uns weiter da oben etablieren. Ob es dann irgendwann mal zum, äh, Platz drei oder sozusagen zum Abonnementsplatz drei reicht, äh, wage ich noch nicht zu bezweifeln. Das muss man auch mal ein bisschen sehen. Wir hatten jetzt eine, eine lange Durststrecke hinter uns, aber ähm, Umfeld stimmt, die Fans ist, äh, Fanbase ist sehr groß in ganz Deutschland, das Image des Vereins ist sehr positiv, äh, finanziell stehen wir sehr gut da, also von daher sind die Weichen gestellt und Jahr für Jahr die Entwicklung weitergeht und stellen wir uns einfach die Frage, zum fünf Jahren nochmal. Herr Goh, mal zu deinem Blick auf den VfL Wolfsburg. Ich erinnere mich noch leidvoll an die vergangene Saison. Und das ja, war mit eines der schlimmsten Spiele, die ich vom VfL je gesehen habe in Gladbach. Wo man da sang- und klanglos untergegangen ist letztendlich. Diese Saison stellt sich der VfL ganz anders dar. Wie beobachtest du das aus der Ferne, diese Entwicklung? Ja, es ist natürlich, ähm, also einmal Respekt ähm, vom, aus der Relegation jetzt in wieder in die Ränge, äh, wieder in die Nähe der Europa-Ränge, beziehungsweise aktuell seid ihr auf dem Europaplatz, ähm, das ist, ist schon mal, schon mal ein guter Turnaround, aber eigentlich ist das VfW Wolfsburg eigentlich auch da, wo ich denke mal, ihr euch auch äh, selber sieht, also, ähm, mit dem VW-Konzern im, im Rücken, äh, ist, ist halt nicht das Ziel, gegen den Absch oder die Klasse zu halten, sondern natürlich eher auch in Europa zu spielen, also, das ist, Äh, dass, dass dieser Turnaround aber so schnell wieder da ist, dass da auf jeden Fall Respekt und Anerkennung für. Äh, auch mit dem Trainer Bruno Labadia, von dem ich persönlich bisher noch nicht viel äh, gehalten habe, aber scheinbar funktioniert alles zusammen. Äh, insofern ist es ein sehr ernstzunehmender Gegner und es wird ein schwieriges Spiel auf jeden Fall am Sonntag für uns. Was für Erwartungen hast du denn an das Spiel? Was glaubst du denn, wie sich das denn da gestalten wird während der 90 Minuten? Immerhin ist der VfL eine der besten Auswärtsmannschaften äh, in der Bundesliga. Ja, trifft auf eine der besten Heimmannschaften. Also bis auf das Hertha-Spiel haben wir ja dann alle Spiele bisher gewonnen. Ähm, ja, es wird halt natürlich sehr schön, ähm, wenn der VfL Wolfsburg, wir nennen uns ja auch VfL, ähm, äh, mitspielen will. Also, dass wir da ein bisschen noch ein offeneres Spiel haben, als jetzt ein, wie jetzt zum Beispiel auch Schalke, ähm, oder äh, wo sich der Gegner hinten einstellt also dann dass sich da auch mehr Chancen auf beiden Seiten ergeben. Das wäre natürlich sehr sehr gut, aber trotzdem denke ich, ähm, dass wir natürlich am Ende des, des Spiels, oder hoffe ich natürlich, dass wir am Ende des Spiels die Nase vorn haben werden. Und dann sagst du mir abschließend auch noch einen Tipp. Tippen ja, mag ich überhaupt nicht, aber... Ähm, ja, ich sage meinen Standardtipp. standard -Tipp. also am Ende gewinnen wir 2 zu 0. Sagt der Olaf Nordwig und er ist vom Vollrauten-Podcast und wie wir gehört haben, Experte für Borussia Mönchengladbach und hier zum ersten Mal zu Gast gewesen im Kombinationsspiel, aber bestimmt nicht zum letzten Mal. Und ich danke dir für das Gespräch. Ich danke und viel Erfolg am Sonntag. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht Braunschweig-Fan kommt in die Bibliothek und sagt, ich suche ein Buch mit den besten und schönsten Spielen von Eintracht Braunschweig. Da sagt die Bibliothekarin, Märchenabteilung Dritter Stock. Faninfos. Hm. Und da möchte ich auf eine Sache besonders hinweisen, nämlich wir haben ja Jubiläumsjahr, zehn Jahre Deutsche Meisterschaft. In der Saison 2008-2009, also zehn Jahre später, für die Fans von Eintracht Braunschweig, 2019 also, da gibt es ja, zehn Jahre Meisterschaft, wird gefeiert mit einer Sonderausstellung in der VfL Fußballwelt. Und zwar startet die am Sonntag, 3. März, im Rahmen des Bundesliga-Heimspiels gegen Werder Bremen, zehn Jahre Deutsche Meisterschaft, geöffnet ab 10 Uhr für alle Interessierten. Ja, Samstags Spiel gegen München Gladbach haben wir schon gehört. Ne? Und da ist Kartenvorverkauf für das Spiel in Gladbach beendet. Kurz haben die Möglichkeit, am Samstag an der Gästekasse noch Karten, Steh- und Sitzplätze zu erwerben für den Auswärtsblock. Ja, Informationen dazu, die gibt es ab heute, ne? wahrscheinlich über die... Homepage, aber VfL App2Go oder natürlich auch über Facebook-Account der VfL Wolfsburg Fanbetreuung. Also ich denke mal, lohnt sich noch mitzufahren nach Münchengladbach. Gibt auch mal wieder Angebote, wo dann noch wo, ja, wo man mitfahren kann, Busreise etc. Da haltet dann auch noch mal die Augen offen, wer möchte. Ja, wenn es ums Thema Karten und besondere Spiele geht, dann möchte euch der Kulle natürlich noch mal sagen, was sagen, wenn wir ihn schon mal hier haben. Ja, genau. Wenn ich schon mal hier bin, dann muss ich die Chance auch nutzen. Ich hoffe, dass jeder weiß, dass wir am 27.03. um 18.15 Uhr im AOK-Stadion gegen Olympique Lyon spielen. Das ist das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale. Ja, also für die, die es nicht wissen, das ist so auf europäischer Frauenfußball-Vereinsebene eigentlich das Vorweggenommen der Endspiel. Ja, das beste Spiel, was es eigentlich gibt. Und, Wiederholung äh, des letztjährigen Finals. Ja, aber da sprechen wir auch nicht so gerne. Aber, nee, ähm, ja, da spreche ich lieber 2013, da haben wir dann gewonnen. Ähm, ja, kommt gern vorbei. Es gibt noch Restkarten, ein paar Stehplätze sind wohl noch da. Und es äh, wäre schön, wenn das Stadion mal voll wäre. Genau, die Mädels haben es auf alle Fälle verdient. Und es wird auch bestimmt ein cooles Spiel. Vor allen Dingen geht es ja um alles. Eine Woche vorher hat man sich hoffentlich dann schon eine richtig gute Ausgangsposition verschafft. Ja, aber schwer wird, wird schwer, ne? aber ja. nicht unmöglich. Un Ganze. Unmöglich ist gar nichts, aber schwer wird es allemal. Ich meine, die haben nicht umsonst schon die Champions League so oft gewonnen und ja. ähm, öfter Un als wir. Unmöglich ist höchstens, dass ich hier noch einen guten Flachwitz erzähle. Wie heißt, wie heißt ein dicker Schriftsteller? Kugelschreiber. Hm. Ah, ja, okay. Ich merke, ich merke jetzt ein bisschen die Luft raus. <lacht> Na, Obwohl, Jan hat so einen Gnadenlacher übrig. Das ist ich, kann, ich kann das einfach so aus dem Stehgreif. <lacht> ja, genau, aus dem Stehgreif. So sieht es nämlich aus. Ja, und äh, das Schlimme ist, oder das Schöne, je nachdem von welcher Sichtweise man das betrachten möchte, ist, wir sind schon wieder am Ende mit der Sendung. Ja, die ist durch. Und ja, ich möchte mich bedanken bei meinen heutigen Gästen, bei Kulle Schmidt. Einen Witz habe ich aber auch noch. Warum, warum kann man Eintracht Braunschweig-Fans keine Witze erzählen? Weiß ich nicht. Man muss sie zu oft erklären. Ja. <lacht> okay, der Tusch, der kommt später. Aber jetzt hast du mir den weggenommen. Den könnte ich ja nächste Woche noch mal erzählen. Ne? Aber also letztendlich äh, merkt sie, hört eh keiner zu. Deswegen kann ich den nächste Woche auch noch erzählen. <lacht> Und äh, da möchte ich mich bei meinem zweiten Gast heute Abend auch bedanken. Und dass mein Wölfe-Radio-Arena-Live-Kollege, Jan Schildwichter. Ja, vielen Dank, Lenny, für die Einladung. Ich verzichte an der Stelle auf den Witz, ich bin von Natur aus nicht so witzig. Ja, das stimmt wohl, merken wir auch bei jeder Übertragung. Apropos Übertragung, am Samstag in München-Gladbach sind Malte und André im Einsatz für euch. Wölfe Radio Arena live, dann ja, wieder ab 15.15 .15 Uhr aus dem Borussia-Park. Bitte einschalten, wer es nicht nach München-Gladbach schafft ist Wölfe Radio Arena Live natürlich wieder die Alternative. Ihr bekommt alle Infos rund ums Spiel und ja, jede Menge Emotionen geboten und wir fiebern natürlich alle mit und hoffen auf drei Punkte bei Borussia Mönchengladbach. Ja, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Schreibt mir immer gerne, wie ihr die Sendung fandet. Gebt mir ja Rauchzeichen, schickt mir Brieftauben, alles, was ihr da so habt. Ja, auf dem Schirm habt, wie ihr mit mir gerne in Kontakt treten möchtet, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, lenny at und ja, wer hier gerne mal zu Gast sein möchte, wie die anderen beiden auch gerne melden, dann kriegen wir das sicherlich irgendwie hin und ansonsten, ja, wisst ihr, was ich mal sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. ein grünes Licht ist wunderschön Nie jesteś w wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir angeht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VFL. Immer nur der VFL. Immer nur der VFL. Fuck. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal.